Sămănătorii, sămănătorii harnici, cu sacul sub soare, pășesc un lungul brazdei pe fragedul pământ. Pe culme, pe vâlcele, se suie și coboară, zvârlind în alor cale sămânța după vânt. O mie, zice unul, menind cu veselie. Noroc și roadă bune, adaugă un alt. Ca vrabia de toamnă rotund spicul să fie, ca trestia cea înaltă să fie paiul înalt. Din zori și până în noapte tot greul să răsară, În el să se ascundă porumbii osteniți, Și când flăcăi și fete vor secera la vară, În valuri mari de aur să noate rătăciți. Sămănătorii veseli spre fund înaintează, Dacă de urmezișul dei boroanele pornesc, Și grapele spinoase de-aproape le urmează, Îngroapă încet sămânța și câmpul netezesc.